الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في عباد الله وسينكم ان اذكرك بالوالد سبحان وتعالى كما قال في ام الكتاب العزيز الحكيم من عمل صالح ان ومن اساء فعليه وما ربك بجلامين ndugu wa kuufu ni kwa allah subhanahu wa kwa neema zote mzima. kutujalia kwa binadamu neema kubwa allah angeza kufanya ama kutufanya sisi kawa nae kawa nyama kwa miti. lakini kwa neema zake harakanya kwa wanadamu ambaye mwenyewe amesifu alaka karama Bani adam kwa sababu katumemkirimu mwanadamu kwa hiyo allah ameskirimu tu sio kwa matakwa yetu au kwa ujanja wetu bali yeye ndiye ametaka tuwe binadamu zaidi ni allah kutufanya sisi kwa waislamu ye kutofautisha na watu wengine ambao si waislamu atakujalia sisi muongozo kutoka kwake na ni wajibu sisi kama waislamu kujifunga na muongozo huo na ne makada baada la kusema ni nyingi twele kuzimaliza lakini pia kama sura wa subhanahu wa ta'ala kutujalia hudiki waislamu wa 1.400 na 43 mijiria. Na leo tumaetu ya awali itakusia, kusiana kuhusiana na kalenda hii tukufu ya Islam na tukio la Hijra. Pana vitu viwili haa, kuna tukio la Hijra kisha kuna kalenda la kisla. Lakini zikahusishwa kwa pamoja Ndiyo maombi yetu na mada yetu leo. Kwa nini mada hii ni mada kubwa na adhim na nyeti kwa umma wa Umat Islam. Ama leo, wengi katika umma wa Islam na kujua umuhimu wake na nyeti yake wafdio hili. Lakini Allah subhanahu ta'ala ameanza kuonyesha unyenyekevu wake baada alipomkumbusha mtume wake alipokuwa Madina tayari ameshahama kutoka Makka kwenda Madina andao wajifuru nikulizi lazina kafaru lisituka au yakutuluka au yakurujuka waya quruna waya qurulla wallahu khayrul mataliki Quraish Muda mrefu aliji na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na muda mwingi mtume alifanya uliganizi pamoja nao, yani alifanya uliganizia wao. Ili wapate Uislamu. Lakini kipindi chote waliokuwa pamoja nao alifanya vitindi kadha wakadha. Lakini baada ya Mtume Salaamu wa Allahi wa sallam kukutana na wanaume 72 na wanawake watatu kutoka Yathrib. Akafunga nao mkataba unaoitwa Baiatu dio ambao kulizaa tuna la hijra makuraish waliadhimia kukaati kaonyesi wale wakubwa wa kureish mazuaama alquraish ili kuzuia lile ambapo mtume صلى الله عليه وسلم na 85 waadhimia wakafeni Wakubwa wa Quraysh lakini pia akaumia bwana mkubwa wa binuni na ujanja ibilisi laaini ili kusaidia mawazo صلى الله عليه وسلم bali lakini Allah anawataala ameshaji kwa wa nusuru, wa ta zamu zamani kwamba yatakunusuru atamnusuru mtume wake na kwa hakika alimnusuru na mtume sallallahu alayhi wa wasallam ya Madina akiwa ni mtawala Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namkungusha mtume wake wa izi amkurubika al-ladina kafaru nakumbuka pindi mazwaa ma wa kuraish mapenyenywa kuraish walipokalia tikao wewe walikokufanyia hila lituka ili wakufunge au yakuluka au wakuuwe au yakurujuka au wakutoe au kuhamisha mji wayakuruna wayankuru Allah wao wakati wanapanga mipango yao na Allah anapanga mipango yake wakati wao wanapanga vitindi vyao na Allah anapanga vitindi vyake Wallahu khairu maakilin. Na Allah ni mbora wa kufidwa bitindi zinakufaa. Tukio kubwa la Hijra, na Quraysh walielewa ujito wake. Haikuwa hijra kwa amani bila damu mwingine. Manake litazamuliwa la Hijratul Muslimuna ila Al-Abas wa Islam al-Jamaa kwenda Ethiopia. Lakini haikuwa kama hili. Hili kulikuwa ni zaidi hapo. Na mwisho wa maadhimio yao ni kumuua Mtume صلى الله عليه وسلم. Ndio watu atakuwa gharama za ngizi za ugania 100. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamshuru Mtume wake صلى الله عليه وسلم Kyo ni zito na lina aibara kwa umma wa islamu. uzito wake ni kama mfano wa leo ulimwengu ulivyo alafu vidogo ama mabwenye ama wenye ufumu wao wa magharibi wakae zindi ya umma wa islamu. Alafu mazlamu utulie sasa watu wamekaa tikao zidi yenu watu wanakusanyika zidi yenu ndio ilivyokuwa makureishi bidogo wa kureishi walikaa zidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ibilisi kutokana na umuhimu wa tukio hilo naye akahudhuria kutia gumu kwa sababu Waisraili haikuwa ni kama kisa tu Eh, ni kama buibui inapango kama wengi wanapozungumza ma ni mazungumzo Badi ilikuwa ni hijra ya mtume kutoka katika serikali ya kafiri iliyokuwa titawaliwa na Makureish kuelekea kwenye serikali ya Islamu ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua funguo utawala na kuwatawala wanaadamu wa Islamu na watu wa Islamu na serikali hiyo chama ilozaliwa kwa la hijra ilidumu kwa karne na karne. Sasama Quraysh waliazimia kuzuia kusimama kwa hiyo serikali. Wayangkuru wa yankuruna wa yakhurulla Allahu sayrul makirin. Allah akatuongoza. Ndio masaha radhi Allahu anhum. Wakati Umar bin Khattab baada ya changamoto kutokea ikabidi waazimie kuweka kalenda ya Islam. Pamoja na mzito wa ma matukio yaliyotajwa lakini mwisho wa siku tukio la Hijra ndio lilikuwa tukio zito la kuanzia kalenda ya kiislamu nikwapo tukio la kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini halikuangaliwa tukio hilo nilikuepo tukio la kutowa utume lakini hapo alikuwa tukio hilo Nilipowepo tukio la Israa wal lakini halikuangaliwa tukio hilo na matukio kadha wakadha katika tarikh ya islamu lakini mwisho wa tukio zito lenye ibra kubwa lenye mazingatio waislamu hata wanapenda kuchukua mishahara yao mwisho wa mwezi basi wakumbuke tukio hilo vinapotajia taree zao na kumalizia hijria nilikuwa katika tukio la hijra la mtume kwa kutoka maka kwenda ardhi ya madina wametoka kwenye udhalili na unyonge na kuteswa na furuawa na kudhulumiwa katika ardhi ya maka. waelekea kwenye mahala pa au tukufu pa ushindi pa wametoka katika mahala pa kusimamiwa na sheria za watu wengine wameelekea kwenye kusimamiwa na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala haikuwa hijra ni historia tu kama historia nyingine wala haikuwa hijra ni mwebui na pango baada ya hijra ni serikali baada hijra ni uongozi na utawala na ndio sallallahu allahu wasalimu wakataka tukio hili libaki katika pawmje zetu wa Bilal bin Rabah. Abadi kwa ni masikini, alikuwa ni mtumwa, ameulikaniwa baada ya tukio hili la gira, akionekaniwa akikutana na kuwa na kitamba cha harim. Mara kubwa, kipo tikubwa. Wakati Makkah Bi Sumaya akimuoa kwa kupigua utu mshare mkuki tikimu ya Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa jeshi ili kuhifadhi heshima ya mwanamke aliyekashkiwa na kuipa utuku. Hiyo ndio hija tunu yake mafao yake Wakati mtume anatoka katika bani zakif anarudi madina baada ya kupiga mawe mpaka anataka usaidizi wa kuingia makkah anataka usaidizi kupitia eh bila na kinasara kurudi mna makkah ilaha ni ya madina mtume swalla allah kumkata watu wa manzu anaandika kwa mayahudi wao hawana ruhusa ya kutoka ndani ya madina ila wamoperuhusa yeye hapa ndo taelewa baina ya Maka na madina baina ya hali ya mwanzo ya waislamu kaka ya hijra ni kwamba ilikuwa ni hali ya unyonge na uzalili, na huku ni mahala faaiza pa utukufu kababil arabi wakiwa katika utawala wa marib bin qasab waki kumbukia ya nyuma mashaka ni kiani bila wakuta hata anafungua mgongo wake na kuonyesha majeraha aliyopata akiwa maka bado anaonekaniwa ni mabichi mabichi hapa maka madina wao ndo wakubwa wao ndo waheshimiwa wao ndo wanapanga mambo wao ndo wanaamulia waraia wao ndo wanasimamia mambo ya watu sasa wanakumbukia namna walipotoka huko Ala kuli ali tukio la hijra lilikuwa ni ili tukio kubwa amalu maquraih wal yazuniya kujuia tioindo lakini ala inna nasrallahi qarib nusra allah qarebu na muslimu mizungu ni hakiki kama alikuta mwenye ni hakika na nusuru wa islam nitume walioficha na mtume أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انه هو الغفور الرحيم هو ربكم وانتم الموقنون بإجازه الحمد لله ثم الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ويا عباد الله اتقوا الله يا بتفضلوا القران سبحانه وتعالى ن نتوجه في الخطبه الثانيه una matukio mengi katika tarehe ambayo ukumbukwa na tumelewa katika Oktoba 20 pia dugushii siku ya Ashura siku hii ni siku ya 10 ya Muharram na sunna wa Islam kuifunga siku hii tuna sallallahu alayhi wasallam anasema fi yawmi ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sinata funga ya nasema fungeni siku hii ama sema funga ya siku ya Ashura yatarajia malipo yake kwa Mwenyezi Mungu kufuta dhambi za mwaka wa kabla yani mwaka uliopita ibada hii utakapoifanya ndani ya siku moja ujira wake inafuta eh madhambi yale ambayo mwanadamu aliyofanya katika mwaka uliopita kwa sababu tahaluta kapofika siku hii kuifunga lakini bado ni muhimu kuzingatia malieka islam tume sawa salam katika funga hii na hapa tupate funzo mtume sawa salam anasema sumwa ashura wa hana kufihi yabu fungeni siku ya ashura na mkhalifiani na wayahudi Msifunge kama anafunga mayahudi kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, aliwakuta Wayahudi wakufunga siku hii sura ya 10. Akawauliza, "Nini hii?" Akasema, "Siku hii ndio siku ile ambayo alinufuliwa nabi allahi Musa." Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ana haki zaidi kwa Musa kuliko mangu. Kwao akaamrisha Mtume kufunge sunnah. Lakini pia akaamrisha kutofautiana na mayahudi kwa namna gani? Sumu kabla ya wa baada Fungeni siku moja kabla au fungeni siku moja baada yake. Tusipwekeshe kama walivyofanya mayahudi Hapa kuna mazingatio sisi waislamu ibada zetu hazifanani nini na watu wengine. Hata ikipegezewa kwa baadhi baadhi kufanana Ndiyo uislamu mtakatifu ndio ni tofauti kwa namna yote zisibada zetu hazenzi kufanana na watu wengine kwao tusidanganywe na madalali wa, wa kufanya Islamu, dini yetu Wakitaka kitambo uislamu sawa na dini nyinginezo uislamu si sawa na dini nyingine Uislamu haofanana na dini yoyote uislamu ni hukumu ilokamilika kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hauna mapungufu dio zile dini zinotokana na wanadamu mtu anakaa na nafikiria Kwa guni faulo hilo ni sala muhimu kuzingatia sola la kutofautiana na watu wengine katika ibada mtume sala salama alikuelekeza kufunga siku anshura akataka tofautiane na wale ambao walikuwa wakizambulia kufunga kufunge siku moja kabla yaani mwezi tisa au siku moja baada yaani tarehe 11 ya mwezi kama ina kufahamika hivi ndio alimwolewa na gambani Musa. Nabi Abahani Musa alikwapo na Mwenye Mungu Mwenye Mungu anasema wanaqad alna Musa biayatina an akhrij qawmak min aldhulmati ila an nur. Mwenye Mungu anasema kwa hakika tumemtumiliza Musa kwa alama zetu kwa aya zetu an akhrij qawmak min aldhulmati ila nur kwamba watu watu wako katika kiza, katika gulma watu hawa wamehulumiwa, watu hawa wapo katika dhulma watu hawa namwabudu binada mwezi wao Watoe na ule nani bishara Mungu nae pia mnusuru mtoe ila nur wale kwanza katika nuru na mwongozo wa dini ya Islam Nabi Allahi Musa alipitia changamoto nyingi sana kwa mtawala huyu Jeuri na sayiduni. ambaye alikwenda kuita Nabi Allahi Musa hakurudi nyuma pamoja na changamoto. Haizokumbana nazo. Mwisho wa siku akawa mtume huyo anataka uawe na Firauni alishiriki na, na pamoja na wale ambao wamemwamini pamoja naye. Yaani Firauni alikaanza kumuua Mwisho. Lakini Mwisho wa siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamnsuru mtume wake nabi Allahi Musa siku hilo siku ya kumi ambayo aliangamizwa Valim, awe valim mtakazokuwa awe jeuri atakazokuwa hakuna jeuri kama Salaumu ambaye yeye alikuwa akiwaua watoto wa kiume na akiwazi, akiwazika akiwazika watu wa kiume na akiwaacha ai watoto wa kike Ye ambaye alijikujita Mungu na ujeuli wake na ubinuri wake lakini mwisho wa siku Allah subhanahu wa ta'ala anaimuangamiza wali muara atakavukua mwisho wake ni mwisho wa dhulma na pia tukiwa hili litukumbushe kusimama msimamo wa afi na wasaa juu ya dini tukufu ya Kiislamu, pamoja na ujeuri wa Firauni pamoja na ufedhuli wake na ukatili wake na uuali wake Nabi Allahi Musa, hapurudi nyuma juu ya ulinganiko uislamu alisimamisha hoja mbele zake mbele ya Firauni alisimamisha hoja kwa sawa mpaka Firauni akawaita wachawi wangu nzima ili wamsaidie katika kujibu hoja lakini bado kuonyesha kwamba uislamu ni dini ya hoja dini ya afi na mwisho iliposhindwa huja ndipo akaweza kutangaza kumuua mtume wa Allah pamoja na wale pamoja na hayo siona de Allahi Musa sio alio muamini wa Musa waliweza kusimama msimamo wa thabit wakawa wapo tayari kumwabudu zao kuuawa lakini jipuacha msimamo ambao nabii Allahi Musa nawapatia siku lege katika msimamo wa islam hal ka dalika umma wa islamu leo napitia changamoto nyingi changamoto kubwa ni mwinguni wa islamu kila mtu anapotaka kujipinia umaarufu anapotaka kujielekea umaarufu katika ulimwengu basi ajijadie katika umaslamu kurejea dhara aidha au uchafu wetu kitukufu aidha magedha wa islamu aidha kuna kila aina ya uchafu sana mtumekuwa madhani kama vile falama mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa na masahaba wake ndani ya makkah He eh, kwa za waislamu mkubwa mitikifiko ni mikubwa lakini pamoja na mitikifiko hiyo bado haitufanyi sisi umuislamu kurudi nyuma kuwacha misimamo yetu kuwacha dini yetu tukasema kwamba tunafuata misimamo ya watu wengine la yughnu anka minallahi shay'a misimamo hiyo haiwezi kufanya chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala nao mabali ni macho simama katika kusimamwa wazaa madhalimu na wao atakazofua. Waamwage damu ya Islamu atakavyomwaga. Mwisho wa siku mwisho wao wa ni kuangamia tu. Muhimu ni kubeba mzigo wetu wa kibinadamu kama alivyobeba Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao lake la hijra tunapata hebra hapa leo. Alibeba ulinganizi kwa njia ya busara kabisa akijisimamishia uji kila mmoja na akumwa akumuhifia mfundo wa la wote akiwahakikishia ujumbe wa islamu haku Bakum hofi mkubwa wa la wata wakati akifikisha ujumbe wa Islam mpaka Yesu Masihi Taala mnusuru kwa kitio la Hijra. Hivyo kadhalika pia nabii Musa alinusuriwa na umma huu utanusuliwa alikadhalika. Muhimu ni kubeba zuguweza kibinadamu katika ubebaji wa wa Uislamu ambao ni Uislamu safi ambao ndio unaofaa mwanadamu leo katika maisha yetu ya kila siku. Inna Allaha ma la kitabu salluna يا أيها الذين آمنوا اامنوا وسجدوا لله تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وارضى لنا اربعه الخلفاء الراشدين امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق و امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب و امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وامن للمؤمنين ربنا عليه باليطانب وعن بطيه قال رسول الله اجمعين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الذي هديتنا وهب لنا من لدنك حكمه اننا كنت الولاه اللهم اجملنا بالعافيه والسلامه وحفظنا بالتقوى والاستقامه واعدنا يا الهي من مجيبات ندائك في الان والمان فلنكفني دعاء يا رب العالمين اللهم اكفنا بالخلافه الراشده على من هذه النور توعز بها الإسلام واهلها وتديل بها الفقراء اهلها اللهم ربنا هتنا في الدنيا حسنه وبالاخر حسنه واقنا عذاب النار عباد الله ان